skakel by netradio.sa netradio.sa en ons webwerf vind jy by www.netradio.sa.co.za dit is net so skyns na 4 uur, 16 uur Suid-Afrikaanse tyd en ons program hierdie tyd op een sondag gaan oor een voorleesing soos wat die meeste van ons weet die boek van Gideon Jobert oor die groot gedachte en ek lees sommer elke keer net hier die buitenblad om die boek aan ons bekend te stel so dat mens net weer een geheel beeld kan kry oor die inhoud van die boek en dan die aanslag van Gideon Jouwer self. Hier staan ek in een heel al van dooie atome. Ook in my lichaam is nie een enkele levende atoom nie. Maar ek lewe. En wat is lewe? Waar kom dit vandaan? En hoe het dit ontstaan? Ek het een stikkie Doe jy heelal met die bewusheid Wat denk Een stukje van die heelal wat na onself kyk En oor die betekenis daarvan wonder En het probeer verstaan Wat is werkelijkheid Wat is waarheid In hierdie boek probeer die skryver in die licht van die jongste ontdekkings Oor die kosmos en die kwantum fysieke antwoord op hierdie en ander vraag te kry. Die boek het hun grootse opzet en bestaan uit drie dele, die macrocosmos, mikrokosmos, en die holistische kosmos. Voor die eerste keer word die jongste kennis oor die kosmologie en verstaanbare Afrikaans op pakkende weise vir die kundige en onkundige lewer aangebied. Geen beskundige of fysika kennis is nodig om die gevorderdste quantum fysika en kosmologie wonders te verstaan he. En wat van God? Fysici wonder waar vandaan alles kom en hoekom die natuurwet is so ook Klaar blijkblik beplan is om leven en ons moendlik te maak Het is een beplande opzet, het Albert Einstein gesê Die skryver wei een aan wetenskapelike en metafysische argumente Oor waarom die heel al nie toevallig kon gebeur het nie Maar daar blijkblik dier voorsienigheid beplan is Professor Gawiesel Heer skryf oor die boek, Wetenskapelikus praat hulle eie besondere taal. En dit is boek kan die koppe van die gewone mens. Maar nou het die oud-journalist Gideon Jobert na vore gekom, het die eerste poging in Afrikaans om die kloof te oorbrug. Ek kan die poging net met een woord beskryf, briljant. Ek het die manuscript met stuigende belangstelling en enthousiasme gelees. Hubert verstaan die kuns om selfs ingewikkelde begrippe in een helder leesbare trant weer te gee. Een besondere kenmerk van die boek is hoe daar die skrywer telke male die wetenskapelik is in hulle eie woorde laat praat. Een mens maak bijvoorbeeld kennis met die uitsprake van Albert Einstein en sy hedendaagse opvolger Stephen Hawking waarmee hy al groot ontdekkings begroet het. Die groot gedachte is nie maar net een weergave van die belangrijkste ontdekkings op die gebied van die sterrekunde, die fysika en verwante wetenskap nie. Dit is ook nie een opsomming van wat wetenskapelikers in die verlede gesê het, of wetenskapskrywers in ander tale oor die kosmologie te boekgester het nie. Jou behare daarin geslaag om ook sy eie stempel op die weergawe van die verhaal van die heelal af te drukken. Nou ek het verlede keer ergens geëindig met die voorlesing en het ongelukkig nie aangeteken soos wat ek het nou gewoon ek doen nie so ek moet nou maar so min of meer hier net op een waag en dan begin ek maar hier op bladzij 24 so by die paragraaf wat begin met ver vergesigte van ewigheid In 1935 het die sterrekundige Sir James Jans in sy boek The Mysterious Universe geskryf Ons staan op een mikroskopiese splinterkie van een sandkorrelkie Ons probeer om die aard en die doel te ontdek van die heel al wat in ruimte en tyd om ons is Ons eerste gewaarwording is vrees. Ons heelal is skrikwekkend, sy onbegryplike, ontsaglike en betekenisloose vergesigte van ewigheid na die menselike kennis tot die oogknip verdwerg. Dit is verskrikkelijk, want ons thuisde in die heel al is vol sla verlate, en ons materiële bestaan is volkomen nietig. Die Franse natuur en wiskundige weisgeer en opvolger en apologiet Blaise Pascal het reeds in die 17e eeuw geskryf die eeuwige stilte van die eeuwige ruimtes oorweldig my met angst. Elke sterrekindige ken die angst. Hy word oorweldig dier die besef van die onzagwekkende grootsheid van die skeping, die onmeetelike skrikwekkende ruimtes en die onbegrypike tydloosheid, waar daar die tydloosheid het Bildad die so Soagiet in Job 8 vers 9 gesê, Want ons dus maar net van gister, ons weet niks, ons daar is so vluchtig, soos een skadewee op die grond. Die mens het nog altyd die belangrikheid van sy plek in die heelal oor skat. Het is maar onlangs dat hy begin verstaan, hoe ontsaglik, verwikkeld en stormachtig die skeping werkelijk is. Keer op keer moes sy voorontdekking stuur, wat sy perspektief en sy selfsiening omgedop het. Hoe ook na die wereld en ons plek in die heelal gekyk word, ons word gedwing om te erkenen wat ons in die kosmiese plan onbelangrik is. Die skeping is onbeskryflik groter, as waar die mens dit om in sy wildste drome voorgestel het. Hy kan die eerlijkheid daarvan nie verwerk neem. Hy het nie woorde om het te beskryf neem. Dit is net moendlik dier middel van wiskundige symbole, die afstande en die tydsbegrippe gaan die verstand te boven. Die kleurruike Britse sterrekundige Sir Patrick Moore, wat in Zuid-Afrika verskye kere bezoek afgeleid het en hier die talloose sterrekundige leesings aangebied het, het op een keer gesê dat sterrekundige verstandiger is as gewone mense. Sterrekundiges probeer nie om die geweldige en die onmetelike dinge te begryp nie Hulle skryf net die cijfers neer Die volgende hoofdstuk, of nie die hoofdstuk nie, die volgende sub opskryf hier gaan oor die verlate leegtes En voor ons nou verder lees wil ek dat ook net hee dat Jy na iets anders ook kan luister, namelijk na muziek, so dat jy nie nie, maar nie heel tyd net na my voorleesing hier luister nie. Luister na Graeme Kendrick wat oor Jesus sing Shine, Jesus Shine. Faces display your likeness, ever changing from glory Jy is ingeskakel by Net Radio SA Net Radio SA en luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene, Pretoria, Zuid-Afrika en besig met een voorlesing in die boek van Gideon Joubert, Die Groot Gedachte en nou, hoekom sou mens dit nou doen? Hoekom sou mens nou so diep wetenskapelike dinge wil lees? Ja, kom ons dink aan God, God is die skeper van alles uit die niks het God die ganse heelal in aansyn geroep maar mense, dit is groot dit is vir een mens nodig om bijvoorbeeld met baie, baie ingewikkelde sterk sterkkrachtige telescoope in die heelal in te staar en om satelliete te lanceer en aan daar te plaas in groot afstande en met telescoope in die goed Ins, ins, beelde vir ons terug te stuur naar die aarde toe omdat ons bidder min kan sien maar weet jy wat, as jy een bloeddruppelkie vat daar nou, by jou vinger een prik maak en een bloeddruppelkie vat en jy sê dit onder een mikroskoop, dan gaan jy nou sien mens sien nie sommer net dood gewoon met die blote oog alles rond om jou nie as jy nou daar die waterdruppel of die bloeddruppel onder die mikroskoop sien, dan sien jy nou wat daar is een hele klomp dingiekies wat daar rond beweeg, lichaampies van die bloed, wat witbloedstelle en rooibloedstelle, cellen, en bloedplaikies in die bloedplasma en so meer en so meer, en mense kan met, sekere experimente wat hulle nou met haar die bloeddruppelkie uitvoer kan hulle nou vaststel of jy bijvoorbeeld cholesterol probleem het dan is ek nou sê een uitdaging een probleem, dan beteken dit om net, dat die hoeveelheid cholesterol wat aan jou bloed rond beweeg is te veel of suiker, of wat ook al maar jy verstaan nie mens sien nie, maar somme alles net so om die blote oog neem en mens moet dinge bestudeer dit is wetenskapelik om dit te doen, en daarom dan ook, een wetenskapelike kyk, na nou alles wat God geskip het, jy kan niks anders, as om man net te ontdek nie, jy kan nie iets uitvind, wat nie bestaan het, in Godse skepping nie, jy kan maar net sien, wat is daar, wat het God alles gemaakt, en met theorie, probeer om dit uit te pluis, hoe God dit nou als gedoen het, Om te verstaan dat God een God van orde is, hy skip Daar is wette in sy skipping, daar is zwaar kracht wette En ander ander wette in God sy skipping, fysische, fysika wette So die wette oor elektromagnetika en kernkracht, dit wat binnen die kern van molekules gebeur, alles is wette, een atoombom mense is goed wat ontdek is, wat vir jare en jare en jare en jare, jare bestaan het, maar is nooit ontdek nie, totdat dit ontdek is, dat jy hier die krachte kan gebruik wat God gemaakt het. So die doel daarvan is om te verstaan dat God het geskep, en daar is, a haar fijn orde, in god Godse skeping, net soos ek en jy, is beplande weesens, hier op Godse aarde, ons is nie maar sommer net, toevallig hier nie, dit is ook nie, maar sommer net toevallig hier die tyd gewees nie, want God is in beheer van alles, so dat hy selfs kan sê, se, dat die hare Op ons hoofd getel is En dat hy na die mossie so'n klein Oe vaal voeltje Dat hy sê daar sal nie Een van hulle op die aarde val As dit nie die wil Van God is nie Hy is dus totaal en al in beheer Van sy skeping Hy is ook in beheer van al die wette daarvan Die zwaartekrachtwet Jy weet mas Is jy een of ander item vat, en jy houd het in die licht en jy los om, dan val hy af, op die tafel, op die grond, dis waartekracht, dis een wet, hy gaan nie maar net aan hang nie, hy gaan val, en so meer, en sou meer, en so meer, so, so, het is om bezig om dan vir jou hier voor te lees, en gaan dan verder hiervan afbladzij 25, onder die opskrifie die verlate leegte. Staan een bykie terug, kyk na die heel al. So beskou, wat is sy belangrikste eigenskap? Wat is sy aard? Leegheid, moet ons sê, niksheid? Die heel al is so volkome leeg, so na aan een vakuum, dat die bykie materie hier en daar eindelijk nie tel nie. Die voorkomst van materie en ons eie stoffie van klip en uister wat dof dier een sterretjie verlig word, is die uitsondering. In die leë heelal sterre groot uitsonderings. Nevels, sterre en galaksies is groot uitsonderings planeete en mane is groot uitsonderings. Karel Seigen het dit mooi gestel. In die kosmos is die aarde nie een typische plek nie. Geen planeet, ster of galaksie kan typisch wees nie omdat die kosmos so leeg is. Die enigste typische plek is die onzaglike kouwe universele vakuum, die ewigdurende nacht van die tussengalaktiese ruimte, a plek wat so vreemd en verlate is, dat die teenstelling van spiraalnevels en sterre uitsonderlik en verrassend mooi is. Sygen sê, as ons raak in die kosmos gegooid so word, so die kansen dat ons na by een planeet so uitkom, minder as 1 uit 10 to die mach 33, dit is, as mys dit sowoon neeskryf, 1 gevolg met 33 nille, dis jou kans. Een mens kan maar sê dis nul, Die son is een van 300.000 miljoen sterre waar die vuurwiel van ons eie melkweg uitmaak. Een melkweg of galaksie is oorzakelik ruimte met hier en daar bykie gras, bykie gas, stof en sterre. Leegheid is die heel alse opvallendste eigenskap. Kom ons luister weer na een beetje muziek, syng vir ons hier die mans vir Jezus die groep, dat die Heere is my Herder. Ons het die Heere nodig om ook so'n boek te verstaan, sin te maak en kaf van die koring te kan skui. Maar dankie, dat die Here ons herder kan wees. Is my herder. Hy sal is ingeskakel er by net Radio SA luister na dokter Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Ayrini, Pretoria in Suid-Afrika en ek is bes om die voorlesing uit die boek van Gideon Joubert die groot gedachte oor die kosmologie ontstaan van die heel al. Hier is een Nog een opskrif, verganklike verskynsels, maar eeuwige patroone. Die heelal besit nog een oopgelopende eigenskap. Dit bestaan uit een oneindige verscheidenheid van verskynsels, wat onophoudelik verander. Dit lyk of geboorte, lewe en dood, een van die kenmerkendste eigenskap van die skeping is. Alles wil omverandering soos dit in die ou Nederlandse verwerking van gesang 292 staan maar die patroone is onveranderlik die eerste atome na die skipping was waterstof waterstof atome kom en gaan maar hulle lyk vandag nog precies soos hulle na die oerknal gelijk het Het geld vir alles, van die uitgestrekte galaksies tot die molekiele in ons lichame. En alles is vaste patroone, een oneindige en voordierende, veranderende hiërarchie van structuren en vormen. Het is soos die branders van die zee, elke breekdeel van een sekonde verander, elke brander, op elke oceaan van die aarde maar branders bly branders dier die eeuwe. Ten spuite van byna oneindige en onveranderende verscheidenheid van verscheinsels, bly die patroone die selfde. Dit kan ooral gesien word. Dit is een eenvoudige dinge soos blare, die kringe op een dam, vorm van een cirkel, Dit is in die geloof in die golving van haare, wind, oor graan, of die duiding van die see, of die skifting van sieriswolke. Dit geld vir die kleinste submikroskopiese verskynsels soos die struktuur van die molekiele. Individuele molekiele verander maar die betroonstruktuur bly die selde. Soutkristalle kom en gaan, en so ook sneeuwflokkies, maar die patroone is steeds soos dit miljoene eeuwe gelede was. Soos dit ook met die heel al grootste verskynsels, sterre en galaksies, is ewig veranderend, maar die patroone bly constant. Oor en oor word die skitterende sterrewiele geskep, het vervang is, wat byna net so gelijk het. Net soos die galaksies en sterre na die ontstaan van die heelal gelijk het, so lyk hulle vandag nog. Hulle kom en gaan, maar die opvolgers, die galaktiese nageslachte, die sterre sy naaste, lyk baie soos die voorgangers. Nog een groter wonder is die manier waarop die aanvankelike jyl al voes en leeg, eers net een onbeheerde ontploffing, en toe koud en donker, ontwikkeld het tot die skitterende, levende en geordende skeping van vandag. Die vroege jyl al het aanvankelik uit net drie dinge bestaan, straling, later waterstof en helium. Uit hierdie drie dinge het het doelgerig ontwikkel tot die komplekse, ordelike, synthese van vele ingewikkelde dinge en organismes, soos onder meer die rijke, komplekse verscheidenheid van levende weesens, wat nou op een planeet tier en waarschijnlijk ook Op miljoene ander plekke in die heelal Ons geel sonniekie Lee iwers na die rand van ons galaksie Een galaksie soos ons melkweg Is plat en lensvormig Soos twee gebakte eiers wat rug tegen rug In mekaar geplak is In die middel is een bochel Krom spiraal Steek van hierdie dik naaf buiten toe uit Op die binnenste rand van een van die spiraalarms Twee derdes na die punt toe 33.000 lichtjare van die as Is ons son Die hele skitterende wiel draai stadig Een keer elke 225 miljoen jaar om sy eie as, en ons daarmee saam, teen een snelheid van 300 km per seconde. Een kosmise jaar noem die sterrekundig is dit. Een kosmise jaar gelede was die gevorderste lewe op die aarde die amfibie. Dit was voor die tyd van die dinosaurusse, Die eerste reptiele wat so skilpaaie lyk, sou eers vijf miljoen jaar later oor die aarde waggel. Midden Afrika was toe onder die eis. Dit was die eeuwe van broodbome en varings met tongvormige blare en die tyd was die groot continente nog een stuk. Brokke van Gondoland het begin afsplits, dit was 1 kosmise jaar gelede. 3 kosmise jare gelede was die aarde nog woes en leeg, daar was geen lewe nie. Alle lewe het in die afgelope 3 kosmise jare ontstaan en ontwikkel. Ons sterrewiel is baie groot en baie oud. Die aarde het na 4600 miljoen jaar gelede ontstaan. Ons galaxie is baie, baie ouwer. Baie van die sterre in ons galaxie sal planete hee. Sommige van daar die planete sal dit sekerlik krioel van die lewe, selfs van intelligente lewe. Die Italiaanse wijsgeer Giordano Bruno, het geleefd in die jare 1548 tot 1600 wat sy tyd so ver vooruit was dat hy daarvoor moes boet dier as een ketter op die brandstapel te sterf omdat hy Nikolaus Copernicus sy heliocentrische theorieen, theorie gesteun het en erger nog omdat hy verkondig het dat elke ster een son met planete is het bijna 400 jaar gelede geskryf, net een volsla dwaas kan gloe dat daar in die oneindige ruimte op die ontelbare reese werelde, niks anders is as die licht wat ons van hulle sien heen. Daar is een enkele algemene ruimte, een enkele uitgestrekte onzaglikheid, wat ons vryelik die leegte kan noem, hierin is ontelbare bolle soos hierdie waarop ons leven en gedij. Hierdie ruimte, sê ek, is oneindig, aangezien nog die verstand, nog redelijkheid, nog sintuigelijke waarneming, nog die natuur, door grense kan gaan. Het is onprakties om die heel al met aardse mate soos kilometers te meet. Die snelheid van licht word as na maatstaf gebruik. In 1 sekonde trek een straal so wat 300.000 kilometer ver. Dit is 7 keer om die aarde in 1 sekonde. In 1 jaar trek licht 9 En nou moet ek het vir jou in getalle uitspreek, 9, 4, 6, ver. In 1 jaar trek lig so ver. Dit is 1 lichtjaar, dit trek binnen 8 minute van die zon na die aarde. Een lichtjaar is een afstandsmaat en ons kan dus sê, dat ons son 8 minute ver is. Dit is makkeliker, as om te sê, dat die son 150 miljoen kilometer ver is. Die maan is 1 seconde ver, ligt het nagenoeg 10 uur nodig, om oor die lengte van die sonstelsel te strek, die doorsnee van pluto sy baan om die son. Die grootste afstand op die aarde aardese oppervlak is net een twintigste van een lichtsekonde ver. Daar gaan ek nou eers voor een oomlik net stop, net en weer voortlees, en so dat my stem jou nie irriteer nie, luister ons ook na Oscar Eus Sp Spingerberg, wat vir ons gaan zing, neem my lewe, laad het weer, Oscar Erenspinger, skies toch, het sy naam hier verkeerd uitgespel, Erensperger, Erensperger, Oscar Erensperger, neem my lewe, laad het weer.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 stand than to be the king of a past domain or be in sin's dread sway I'd rather have Jesus than anything this world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 Right. Mm -hmm. Jy is dan geskakeld by net Radio SA en luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaie vanuit Airene in Pretoria in Suid-Afrika besig om vir die EU voorlesing te doen uit die boek van Gideon Jobert die groot gedachte oor die kosmologie en so omdat die skrif self nie vir ons te veel dinge sê oor die ontstaan van die hele alniveau denk maar net in terme van die skepping van al die miljoene, der miljoene, der miljoene, der miljoene engele. God, wei glad nie daar oor uit nie, behalwe net om te sê dat hulle geskapen is terwille van ons wat die saligheid gaan beerwe. Maar hoe daar die wereld gelijk het en bestaan het en wat alles precies daar plaas gevind het, word nie in detail aan ons voorgehou nie. En wat die tydsverloop daar was, dit sal ons ook nie van weet nie, en leef hier die weesens, in terme van tyd, en in ruimte, soos wat die mens in tyd en ruimte beweeg, en bestaan. Baie van die dinge word nie vir ons verklaar nie, God word ook nie aan ons verklaar nie, die Bijbel begin doodgewoon, net sê in die begin, het God die jimmel en die aarde maar die woord sê vir ons in Romeine, alles getuig van God en van sy handewerk, sy hande, sy vinger afdrukke, is op die skepping sigbaar. En as die mens tot daar die wonderlijke inzicht kan kom, dan gaan dit oor een verhouding wat jy dan met God het. Bijbel sê vir ons, die natuurlijke mens, neem die dinge van die geest nie anie, want dis is, vir hom nie sinvol nie, dit maak nie vir die natuurlijke mense nie. En vir die rede het Jezus ook vir Nicodemus verduidelik, een mens kan nie die koninkryk sien of ingaan, as jy nie wedergebore is nie. En ek het al baie keer vir studenten, theologische studenten moest verduidelik, dat ‘n mens kan nie met natuurlike mense wat nie wederbaar is nie, kan jy nie oor geestelike dinge praat nie, dis net nie moendlik nie. Want ons moet 'n onwrikbare geloof in God hee, voordat jy in God en in sy woord jyself kan verlustig. Want jy daar is ‘n verhouding, wat een mens met hom moet hee, een liefdesverhouding, en een geloofsverhouding, dat dit wat God ook al sê die waarheid is, al verstaan ek en jy dit nie. Daarom het Jezus een klein sienkie in die disipelse midde laat staan, toe hulle van hom begeweed het, wie die grootste in die koninkrijk, het hy na hierdie kind verwijs en gesê, as iemand nie verander, en soos hierdie kinderkies wort nie, sal jy nooit in die koninkrijk van die jimmele kan ingaan nie so in my lewe het ek een tyd met iemand gesit en praat wat vir my baie vragen gevra het en my probeer vast vra het uit die aard van die saak maar soos die nacht angestap het, gevorder het soos waar die woord van God my gehelp het en Godse gees en toe die son die volgende ochend opkom en die persoon begin weer van vooraf toe besluit ek, nee wat nooit weer nie, en toe verstaan ek dit ook uit die skrif Die natuurlijke mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie. Dit gaan net oor argumente. By God argumenteer ons nie. God is groter as die mens, groter as die grootste argumente. God is die skipper wat uit die niks die hele ganse jyl al in ansyn geroep het. En so aanvaar ons dit in die geloof en geloof is een gave van God om te kan gloe. Mens kan niemand doong om te glo nie, dit is geen manier nie. Dit is een gave van God, en daarom kan broers en sisters dwars oor die ganse wereld met mekaar praat en communikeer, en halleluja kan sê, en amen kan sê, op Godse woord, maar dan is daar altyd die twijfelaars, wat oor alles twijfel, soos in Jezus' tyd ook maar, hy het ook maar die hele tyd met twijfelaars te maak gehad maar nooit met hulle gestrui nie, want dit maak sin he. Daarom voort hierop, laat sy 29, die sonnestelsel, wat vir ons so groot lyk is, net een stofie teen die achtergrond van die afstande van selfs die naaste sterre. As ons van een ver plek in die buitenste ruimte na ons groot spiraal nevel so kyk, so ons sien, dat ons nie alleen is nie, galaksies is selde alleen. Huide hulle vorm eilandgroepen in die groot zwart ruimte waar hulle stadig in die kosmise duisternis druif. Een galaksie bestaan uit eilgas, stof en sterre. Weie sterre het planete. In so'n galaxie kan duisende en duisende planete wees, waarop die lewe tier en intelligente wees verwonderd in die himmelruim na die sterre om hulle kyk. Daar is honderde miljoene galaxies, elk met honderde miljoene sterre. Sover as jy oog kan sien en sover as die instrument kan meet, daar is waarschijnlijk net soveel planete as sterre. Die kans dat ons sterretjie, die enigste met die planeet, met levende weesens is, is uiters gering. Ons eie groep galaksies, wat so eindeloos in die kosmise oceaan druif, bestaan uit omtrent 30 bekende galaksies, waarvan M31 in die constellatie Andromeda en ons eie die grootste is. M31 het soos ons galaxie, twee satellietnevels. Ons satellietnevels, die groot en die klein magelaanse wolke, ook bekend as die kaapse wolke, kan makkelijk met die blote oog gesien word. Die spiraal galaxie M31 is so wat 2 miljoen lichtjare ver. Kijk ons na hierdie galaxie, die naast aan ons, dan sien ons om, soos hy 2 miljoen jaar gelede gelijk het. Dit is ons naaste galaxie, M31, is ook twee keer so groot, soos die melkweg, en het twee keer soveel sterre. Ons eie spiraal galaxie, die melkweg, sit na by die rand van ons groep, en ons groep, wat so wat 30 galaksies, is een tros van een supertak tak. Sterkundig is, kom al meer tot die gevolgtrekking, dat hier die super takke, op hulle beerd deel is van nog groter supergroepen, wat weer deel is van nog groter groepen, tot dit die heel al insluit. En ons gaan nou ook, Nadat ons geluister het Na die volgende muziek Na die galaktiese skuim Galaktiese skuim Kom ons luister na heel song Wat vir ons hier sing I give you my heart Dis waar na God uitsien Is dat elke skepsel hier op aarde Elkeen van ons Ons hart vir ons sal geet ons lewe in sy hande sal plaas, hom sal vertrou, om ons te help, so dat die moorester in ons hart kan opgaan, so dat ons kan verstaan, en kan glo, en geestelik kan groei, tot eer van God. Kom ons luister dan na Heelsang. Hy is ingeskakeld by net Radio SA En ek is Dr. Tini Eilis wat jy nou gaan groet Ek kan nie verder lees nie, want dit is nie tyd nie En D.V. sien ek jou dan vanavond Om 19 uur By ons program Stem van hoop As jy gebedsversoeken het, laat my weet Dan bid ons in die selwe tyd Ook daarvoor En mag jy Wonderlijke aand verder he Of middag totdat ons mekaar dan D.V. weer sien om 19 uur. Dis in tyd, groet ek jou hier vanuit Ayrini in Pretoria, Suid-Afrika. Shalom. Shalom.